Això vol dir que, a part de l'acció que ja teníem començada i que aquesta podia continuar-se, diguem-ne, per un altre costat, ara anem a començar accions noves. I anem a començar accions noves en el camp del vídeo i sobretot en el camp de la televisió. Aig d'estar clarint sempre aquests dies que el fet de que aquesta direcció final es digui de televisió no vol dir que tingui cap competència sobre TV3, i molt menys, evidentment, sobre la televisió espanyola. Uh, pretén impulsar, pretén promocionar, pretén tirar endavant el camp de la producció catalana de, de televisió. Pensant, amb futures eh, eh, emissores privades, que bé, segons diu el govern, començaran a quedar regulades dintre de molt poc, uh -huh. i pensant amb què la nostra cultura no pot quedar eh, sense aparèixer amb un camp tan important en els propers anys com és el camp de la producció audiovisual, i pensant que aquests productes poden a Europa i evidentment a tot el món. És a dir, que de tal manera que l'acció que nosaltres pensem és eh, impulsar a, a que apareixin, n'hi ha algunes, però que n apareixin moltes més, i aquestes puguin treballar més, productores de programes, però no productores de programes pensant que això va per TV3 o que això va per Televisió Espanyola, no, productores de programes que després aniran per, eh, per emissores privades, per emissores eh, europees, etc etc. Seguim una mica el model francès que fa un... o pretendrem seguir una mica el model francès, que potència la iniciativa privada cap al camí de les televisions, pensant sobretot que estem, ells i nosaltres encara més, sotmesos a la colonització cultural que sobretot que ens ve als Estats Units. Sí, És dir, clar. tots són d'ales, tots són d'alcolvi, tots són totes aquestes coses. Bé, eh, ara ha aparegut un altre, que són els culebrones que en diuen de Sud-amèrica, nosaltres hauríem de trobar el nostre lloc en aquí, nosaltres hauríem de trobar el nostre espai i un tipus de producció que permetés inserir-se en programacions europees i en programacions nostres, sobretot tenint en compte, a més, que nosaltres hem de fer la incorporació de la cultura catalana.